Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahin katsiran tayyiban mubarakan. Mubarakan alayhi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahobatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila amma ba'd fa ayuhai ikhwani fid din rahimani wa rahimakullah insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab al qawaidul arba' yang disusun oleh al imamul allamah Syekhul islam al mujahid al mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah Insyaallah taala kita akan mulai memasuki isi bagian awal dari kitab Al Qawaidul Arba Berkata al muallif rahimahullahu taala i'lam arsyadak Allah li taatihi i'lam Ketahuilah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa membimbingmu Untuk taat kepadanya Beliau Mulai dengan Kata iklam Yang maknanya adalah Ta'alam Wafham Watayaqan Pelajarilah fahamilah dan yakinilah. Digunakan para ulama kata ini untuk tanbih bahwasannya apa yang akan disampaikan setelahnya adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah Ini menunjukkan Kalimat iklam Digunakan Untuk tanbih Bahawa apa yang akan Disampaikan setelahnya Adalah sesuatu yang sangat penting sekali Ta'alam Wafham Watayaqan pelajari, pahami dan yakini Ini makna kalimat iklam Kemudian masih pada kebiasaan beliau sebelumnya yaitu mendoakan mendoakan kita semuanya agar mendapatkan hidayah arsyadakallahu li taatihi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbingmu untuk taat kepadanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbingmu untuk taat kepadanya Dan ini kembali Mengingatkan kita Bahawa ilmu ini Dibangun Di atas dasar rahmat Sifat kasih sayang Dan kelembutan Serta keinginan yang besar Agar orang yang kita sampaikan ilmu kepadanya mendapatkan hidayah. Maka Syekh rahimahullahu taala kembali mendoakan kita. Dan ini adalah doa dari seorang yang alim, seorang yang saleh. Semoga kita termasuk di dalam bagian orang-orang yang mendapatkan pengabulan doa tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah an al-hanifiyyah millat ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin <tuh -tuh> bahwasanya al-hanifiyyah yang merupakan agama ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah itu hanya kepadanya dalam nuskha yang lain Anta'budallaha wahdahu Engkau beribadah kepada Allah yang satu saja mukhlishan lahuddin dengan memurnikan agama atau ibadah hanya kepadanya <coughs> Inilah awal pembahasan kitab Al Qawaidul Arba menjelaskan tentang hakikat agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kenapa jemaah sekalian perlu kita memahami dengan benar, perlu kita memahami dengan baik hakikat agama Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena nabi kita yang mulia dan umatnya Telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam banyak ayat Al-Quran Untuk mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Di antaranya Dalam surat An-Nahl ayat ke-123 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Summa awhayna ilaika anittabi' millata ibrahima hanifan wama kana minal musyrikin Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad hendaklah kamu mengikuti agama Ibrahim yang hanif dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala Maka dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam Kemudian yang kedua Di dalam Al-Quranul Karim Terdapat sejumlah pujian-pujian yang sangat agung kepada Ibrahim alaihi salam Tidaklah pujian-pujian tersebut yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali mengandung perintah kepada kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam seperti di dalam ayat sebelumnya, yaitu surat an nahl ayat ke-120 sampai 121 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah hanifan walam yakum minal musyrikin syakiran li'an umih sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang umat Yang selalu taat kepada Allah Lagi hanif Dan tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan lima sifat Nabi Ibrahim a.s Yang pertama Beliau adalah seorang umat apa artinya umat di sini? Artinya beliau adalah imamun qudwatun. Dikatakan para ulama, padahal di awal Nabi Ibrahim alaihi berdakwah sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak ada orang satupun yang beriman di muka bumi kecuali Ibrahim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut beliau dengan kata umat. Seorang umat dia sendiri kualitasnya seperti satu umat, karena dia adalah imam. Kenapa jamaah sekalian beliau mencapai derajat tersebut dalam surat As-Sajdah ayat ke-24 Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan: Wajalna minhum aimmat yahduna biamrina lama sabaru wakanu biayatina yukinun dan kami jadikan di antara mereka itu. Para imam-imam Yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami tatkala mereka sabar Dan mereka meyakini Ayat-ayat kami Maka dikatakan para ulama Bissobri wal yakin Tunalul imamatu fid din Dengan kesabaran Dan keyakinan Akan diraih kepemimpinan Ketinggian Dan derajat Di dalam agama yang mulia ini Ini sifat beliau yang pertama yang mesti ditegurkan. Kawnitulillah yang kedua, beliau adalah seorang yang selalu taat kepada Allah, yaitu selalu menjaga perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, beliau adalah Hanifan, seorang yang Hanif. Dikatakan oleh Imam Bukhari, Al "Rahimahullah", al-Hanif al-Mubbilu ala Allah. Al-mu'rid angkul lima siwa. Yang dimaksud dengan al-hanif adalah orang yang selalu menghadapkan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah serta berpaling dari seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makna ucapan syekh: An al-hanifiyah millet Ibrahim an ta'bud Allah wahda mukhlasan Bahwasanya al-hanifiyah yang merupakan agama Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah yang satu saja dan memurnikan ibadah itu hanya kepadanya. Ini alasan yang kedua. Mengapa kita perlu mengenal hakikat agama Ibrahim Alaihissalam? Afwan, kita lanjutkan sifat-sifat Nabi Ibrahim dalam ayat ini. Yang keempat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Walam yakin minal Mushrikin." dan beliau tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah yang kelima syakiran li an'umih beliau adalah orang yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya kemudian alasan yang ketiga mengapa kita perlu mengenal agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah untuk membantah syubhat Yaitu syubahatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani Dan mungkin di masa ini Syubahat tersebut sudah hampir-hampir mereka lupakan Lalu dihidupkan kembali oleh orang-orang liberal Orang-orang liberal Di UIN, di YIN Mereka menghidupkan kembali syubahat ini Bahkan Syubahatnya orang-orang liberal Lebih parah Daripada Yahudi dan Nasrani dahulu Dahulu orang-orang Yahudi mengklaim Ibrahim adalah seorang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengklaim Ibrahim adalah seorang Nasrani. Kata orang-orang liberal Ibrahim itu tiga agamanya Yahudi, Nasrani dan Islam. Maka kata mereka tiga agama ini sama disebut agama Ibrahimiah, disebut agama Ibrahimiah. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sendiri telah membantah syubhat ini sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke 67. Ma kana Ibrahimun Yahudiyan wala walakin kana Hanifan Muslima wama kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi bukan pula seorang Nasrani tegas langsung dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Nabiullah Ibrahim alaihissalam kata Allah bukan seorang Yahudi bukan pula seorang Nasrani akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif senantiasa beribadah kepada Allah tidak menyekutukannya muslimah beliau adalah seorang muslim yang selalu mentauhidkan Allah Tabaraka wa ta'ala dan beliau tidak termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mengetahui hakikat nabi Ibra, agama Nabi Ibrahim alaihi salam adalah sekaligus untuk membantah syubhat orang-orang Yahudi dan Nasrani dan syubhatnya orang-orang liberal. Karena memang Nabi Ibrahim alaihi salam keturunan beliau adalah para nabi Bani Israel dan Nabi umat Islam dan ini termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau mentauhidkan Allah subhanahuwataala, maka Allah menegaskan wajahnya fi dzuriyatihin buat awal kitab. Kami jadikan pada keturunannya kenabian dan alkitab. Seluruh nabi. Yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak keturunannya, yaitu seluruh Bani, nabi Bani Israel berasal dari jalur Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Maka Allah muliakan beliau karena kesabaran dan keyakinan beliau di jalan Allah subhanahu wa taala. Allah muliakan beliau Dengan menjadikan keturunannya Ada Kenabian dan diturunkan Alkitab Kepada mereka Ya Maka dalam ayat ini Dalam surat Ali Imran ayat ke-67 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Ibrahim bukan Yahudi bukan pula Nasrani Tetapi dia seorang yang Hanif seorang muslim Dan tidak termasuk golongan Orang-orang musyrik <coughs> Demikianlah seluruh para nabi dan rasul alaihi mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mengajak kepada tauhid. Sebagaimana firman Allah, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibu tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut." Ini alasan yang ketiga bantahan terhadap syubhat Kemudian ada alasan yang keempat mengapa kita perlu memahami dengan baik hakikat agama Ibrahim alaihi salam agar keimanan kita terhadap agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kuat. Kemudian agar kepercayaan kita juga terhadap para ulama kita di masa ini juga semakin kuat. Karena ternyata Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah membawa sesuatu yang baru. Apa yang beliau ajarkan telah diajarkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Sebagaimana ayat yang baru saja kita sebutkan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Surah An-Nahl ayat ke-36. Ternyata nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menciptakan ajaran yang baru. Beliau hanya melanjutkan risalah Para nabi dan rasul sebelumnya Dan subhanallah Ternyata inilah yang diajarkan Para ulama kita Yaitu ulama ahli sunnati wal jamaah Dari masa ke masa Tidak ada bedanya sampai hari ini Walaupun orang-orang yang Menyekutukan Allah mencoba Membuat penamaan-penamaan yang jelek Untuk membuat masyarakat lari Seakan-akan ini ajaran yang baru Dengan menamakan wahabi Dan penamaan-penamaan yang lain tapi ternyata kalau kita perhatikan, yang diajarkan para ulama ahlu sunnah di masa ini adalah tauhid persis seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu pula yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihi salam dan para nabi dan rasul semuanya alaihi musta'la ya. tuasalam. Ia ini paling tidak empat alasan mengapa kita harus memahami dengan baik hakikat agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita Di dalam Al-Quranul Karim Hakikat agama beliau Di dalam banyak ayat Di antaranya Di dalam surat Az-Zukhruf Ayat ke-26 sampai ke-27 <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi Innani bara'u mimma ta'budun Illalladhi fataranih dan ingatlah tatkala Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Bapaknya sendiri yang kafir dan kaumnya yang kafir. Apa kata beliau? Innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah illal ladhi fatarani. Kecuali zat yang menciptakan aku. Ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut sama persis dengan kalimat La ilaha illallah Kata beliau Innani um mimma Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah Itulah hakikat kalimat La ilaha illallah Berlepas diri Dari semua sesembahan selain Allah Iaitu meninggalkannya Membencinya Memusuhinya Dan memeranginya Apabila telah terpenuhi Syarat-syarat untuk memeranginya jadi berlepas diri Persis dengan makna la ilaha Kemudian kata beliau Illa alladhi fatarani Kecuali zat yang menciptakan aku Itulah makna illallah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang patut disembah Dialah satu-satunya yang pantas Dijadikan sesembahan oleh manusia Dan dikatakan para ulama Di sini ada faidah Dalam ayat ini Mengapa Ibrahim alaihi salam Tidak mengatakan illallah tetapi beliau mengatakan illal ladzi fatarani kecuali zat yang menciptakan aku untuk mengingatkan umatnya terhadap rububiyah Allah artinya umatnya ini memahami rububiyah Allah memahami Allah pencipta mereka maka sepatutnya kalau demikian dialah satu-satunya yang mereka jadikan sesembahan makanya beliau gunakan kalimat illal ladzi fatarani bukan kalimat illallah Demikian pula di dalam Surat Muntahana ayat keempat ini termasuk ayat yang sangat penting sekali di dalam menjelaskan hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan perintah kepada kita untuk meneladani beliau. Allah subhanahu wa taala berfirman: "Qad kanaat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahimawalli tida maahu. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik." Pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikut beliau, itu kalulikau mihim. Tatkala mereka berkata kepada kaum mereka sendiri, Inna buraa umingkum, wamimma taabuduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah subhanahuwataala. Perhatikan ayat yang mulia ini Kata Allah. Mereka berkata, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Jadi dua-duanya dimusuhi. Kesyirikan dan kaum musyrikin. Bahkan mereka juga berkata, kafarna bikum. Kami mengingkari kalian. <coughs> Artinya menyatakan kalian salah. Kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada basa-basi kalian juga benar, kita sama-sama agama Nabi Ibrahim, kita sama-sama agama yang turun dari langit, tidak ada. Tidak ada basa-basi. Kafarna bikum. Kami ingkari kalian. Bahkan perhatikan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wabada bayinana, wabayinakumul ada watul bagda u abadan. Hatta tominu billahi wahda. Dan telah nampak jelas. Tidak perlu ditutup-tutupi. Enggak perlu disembunyikan. Bahwa antara kami dengan kalian ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Ya, inilah ketegasan di dalam tauhid. Harus jelas antara hitam dan putih, antara tauhid dan kesyirikan, antara Islam dan kekufuran. Terdapat perbedaan yang mendasar tidak boleh dikaburkan. Dan agama Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak lain sebagaimana kata Syekh Kama kala ta'ala Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Wama khalaqatul jinnah wal insa illa liya'budun Kita kembali kepada ucapan syekh Beliau berkata Agama beliau Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Wama khalaqatul jinnah wal insa illa liya'budun Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia Kecuali agar mereka beribadah kepadaku. <coughs> disebutkan oleh Imam Al-Bagawi, rahimahullah taala, dalam tafsir beliau dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kullu ma waradafil Qur'an min al-ibadah, fma'naahul Tauhid. Semua kata ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran maka artinya adalah Tauhid. Artinya adalah tauhid. Ini makna ibadah dalam Al-Qur'an. Bukan sekedar menyembah Allah, tetapi memurnikan penyembahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Jadi, hakikat agama Nabi Ibrahim alaihis itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia untuk mengimaninya sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam ayat yang mulia ini dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala <tong> Kemudian kata Syekh rahimahullah taala Fa <tong> idza 'arafta anna allaha khalaqa li 'ibadatihi fa lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma at-tauhid maka apabila engkau telah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu semata-mata untuk beribadah hanya kepadanya maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid sebagaimana yang kita sebutkan tadi dari penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ma Jemaah na solat alatu sama solatan ilham taharah. Sebagaimana solat tidak dinamakan solat kecuali bersama dengan taharah. Ini syarat sahnya solat. Sebagaimana sabda Nabi saw. لا يقبل الله الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتقوا الدعاء. Allah tidak akan pernah menerima solat seorang dari kalian apabila dia berhadat sampai dia berwuduk. Jadi, andai seorang sudah berwuduk Kemudian dia buang angin misalkan Walaupun dia solat seribu rakaat sekalipun Maka solatnya tidak sah Demikian pula kata syekh Fa iza dakhala syirku fil ibadati Afsadat fasadat, Kalhadati iza dakhala fit tahara Maka apabila kesyirikan memasuki ibadah Mencampuri ibadah seseorang Maka rusaklah ibadah tersebut Sebagaimana hadath Apabila masuk ke dalam taharah Rusak taharah tersebut Sampai dia bersuci kembali Maka apabila kita menganggap penting Mempelajari taharah Karena taharah itu adalah syarat sahnya salat Syarat sahnya ibadah salat Tentu lebih penting lagi mempelajari tauhid Agar supaya tidak terkotori oleh kesyirikan Karena tauhid adalah syarat sahnya seluruh ibadah tidak akan Allah menerima ibadah seseorang apabila dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Ibadah yang dahulunya pernah dia kerjakan menjadi terhapus. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladzin min qablik la in asyrakta layahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu kalau kamu menyekutukan Allah terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan subhanallah, peringatan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Andaikan ibadah mereka yang begitu hebat dan begitu banyak tersebut namun jika mereka menyekutukan Allah subhanahu wa taala terhapuslah amalan mereka sebagaimana juga dalam surat Al-An'am ayat ke-88 walau asyiraku lahabita anhum makanu ya'malun andaikan mereka menyekutukan Allah maka <coughs> terhapuslah amalan-amalan <coughs> yang pernah mereka kerjakan jadi kesyirikan bukan saja menghalangi diterimanya amalan bukan saja menghalangi diterimanya amalan tetapi juga menghapuskan amalan-amalan yang telah berlalu. Ini bahaya kesyirikan. Kalau begitu, benar-benar kita harus memahami apa perbedaan antara Tauhid dan kesyirikan. Apa kaedah-kaedah yang dengannya kita dapat mengenal perbedaan antara Tauhid dan kesyirikan. Kata beliau rahimahullah. Fa'idha arafta. Ana syirik, jika halat ibadatah, afsedah. Maka apabila engkau telah tahu bahwasannya kesyirikan apabila mencampuri ibadah, maka syirik itu akan merusaknya. Waahbat al-amala dan menghapuskan amalan. Wacar sahabuhu milahalidinatinar dan orang yang melakukan syirik tersebut. Menjadi termasuk orang-orang yang kekal di neraka Termasuk orang-orang yang kekal di neraka Sebagaimana di dalam banyak ayat Di antaranya dalam surat at Taubah Ayat ke-72 <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innahu mayyushrik billah Fakat harramallahu alaihi al jannata wa ma'wahun nar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 Arafta Anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dhalik Engkau pun tahu Bahawasannya Sesuatu yang paling penting atasmu Yang paling wajib atasmu Adalah mengenal hal tersebut Yaitu bagaimana cara mentauhidkan Allah Dan selamat dari kesyirikan Cara mentauhidkan Allah dan selamat dari kesyirikan Di sini Syekh menjelaskan kepada kita Inilah ilmu yang paling penting Inilah ilmu yang paling wajib dipelajari Ilmu tentang tauhid Dan mengenal kesyirikan Makanya Rasulullah SAW Apabila ditanya Tentang dosa-dosa yang paling besar Pertama sekali beliau pasti menjelaskan tentang kesyirikan Seperti dalam Hadis Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Beliau bertanya Ya Rasulullah ayu zambi a'zamu inda Allah Wahai Rasulullah Dosa apakah yang lebih besar Di sisi Allah Atau yang paling besar di sisi Allah Maka Nabi s.a.w. bersabda Antaja'ala lillahi niddan Wahuwa khalaqak Engkau jadikan bagi Allah tandingan Pada dia yang menciptakanmu Demikian pula dalam riwayat Bukhari Dari hadith Abi Bakrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir? Al-isyrak billah wa hukuqul walidain." Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Yaitu menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Oleh karena itu, bagi setiap dai, bagi setiap guru dan pengajar dan setiap muslim bahkan Hendaklah memahami Inilah ilmu yang terpenting untuk dipelajari Diamalkan dan dianjurkan kembali Makanya para ulama banyak mengingatkan Termasuk tipuan syaitan Terhadap para da'i Apabila mereka Mementingkan satu perkara Dan mereka melalaikan dakwah tauhid Mereka mementingkan khilafah Mereka mementingkan politik Mereka mementingkan zikir Dan lain sebagainya Pada saat yang sama mereka melalaikan tauhid bahkan mereka ternyata tidak paham hakikat tauhid yang sebenarnya. Jadi ini yang diinginkan oleh Syekh untuk menjelaskan kepada kita Bahawa inilah yang paling penting untuk kita pelajari laa allallahu ayukhallisaka min hadhihi asyabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskanmu dari jaring-jaring kesyirikan ini. <coughs> Di sini kembali Syekh rahimahullah taala mendoakan kita. Semoga Dengan sebab kita memahami hakikat tauhid Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melepaskan kita Dari kesyirikan Dan ini syarat mutlak Kalau seorang tidak tahu Dia akan terjerumus di dalam Kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana dikatakan oleh penyair Araf tu syarrah La li syarri walakin li tawaqih Faman lam yarifi syarrah minal khair Wa qa'afih saya mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan Tetapi untuk menghindari kejelekan tersebut Karena siapa yang tidak mengenal kejelekan Tidak bisa membedakannya dengan kebaikan niscaya dia akan terjerumus di dalam kejelekan Dan ini sebelumnya telah dikatakan Oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Beliau berkata Satung kadu'ural Islam Urwatan urwatan Ida Nashafil Islami manlam ya Rifil Jahiliyah akan terlepas ikatan Islam seutas demi seutas apabila tumbuh di dalam Islam orang-orang yang tidak mengenal Jahiliyah dan seburuk-buruknya Jahiliyah adalah kesyirikan demikian pula dikatakan oleh sahabat yang mulia Hudhayfa ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu kata beliau kanan Nasiyalun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil Khair Wakuntu as'aluhu an ishar, makafata an aqafihih. Dahulu manusia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejelekan, karena takut terjerumus di dalam kejelekan tersebut. Beliau kembali mendoakan kita, semoga dengan sebab kita mengetahui hakikat kesyirikan dan hakikat tauhid, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan tersebut. Dan doa ini mengingatkan kita kepada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harapan beliau tatkala beliau ditolak dakwahnya oleh penduduk ta'if Dan ini adalah termasuk penderitaan beliau yang paling berat melebihi yang lainnya. Melebihi Ketika beliau dan para sahabat hampir saja dikalahkan pada perang Uhud. Yang ketika itu wafat banyak sekali kaum muslimin. Ketika beliau datang ke Taif, ketika beliau ditolak di Mekah oleh kaumnya sendiri beliau datang ke Taif. Ternyata beliau ditolak di sana. Dengan penolakan yang keras sekali. Dalam keadaan yang sangat sedih, tersakiti baik fisik dan psikis beliau tersakiti hatinya, <coughs> datang malaikat Jibril alaihissalam menawarkan kepada beliau bahwa di sini ada malaikat penjaga gunung, kalau engkau mau gunung ini akan diangkat dan ditimpakan kepada mereka. Ini tawaran untuk menghukum kaum yang durhaka. Tetapi perhatikan apa jawaban Nabi saw. Bel Arju ai yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an bahkan aku berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa taala yang satu saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga dan subhanallah terbukti di kemudian hari orang-orang taif ini kemudian masuk Islam Inilah Nabi SAW Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim Sangat menginginkan keimanan bagi kalian Serta lembut dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman Inilah sifat yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu Memiliki sifat kelembutan dan penyayang Dan punya keinginan besar <tuk> Agar manusia mendapatkan hidayah Maka Syekh mendoakan kita Kembali kita memetik faidah pentingnya kasih sayang dan kelembutan untuk menghiasi diri seorang penuntut ilmu. Kata beliau rahimahullah, لَعَلَّ اللَّهَ أَيُّهَا الْخَلِيسَاءَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةَ Semoga Allah subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari jaring-jaring kesyirikan ini. وَهُوَ الشِّرْكُ وَهُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ Itulah kesyirikan yang Allah subhanahu wa taala telah berfirman tentangnya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. <tuh> Maka sebelumnya beliau menjelaskan kepada kita pentingnya kita mempelajari hal ini. Kemudian beliau tekankan lagi Karena ini adalah dosa besar, perlu kita kenali untuk kita jauhi. Apabila seseorang mati menghadap Allah sebelum dia bertobat dengan membawa dosa ini, maka tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan ampunan. Tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Adapun seorang Muslim, sebesar apapun dosa yang dia kerjakan, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan, walaupun enggak bisa kita pastikan juga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Liman yasha Bagi siapa yang Allah kehendaki Maka ini keyakinan ahlus sunnati wal jamaah Seorang muslim pelaku dosa besar tidak boleh dikafirkan Dan apabila dia mati sebelum taubat Di akhirat kalak dia di bawah kehendak Allah In sya'a azabahu wa in sya'a ghafaralahu Kalau Allah kehendaki diazab Kalau Allah kehendaki diampuni Andaikan dia di sekalipun, maka azabnya tidaklah seperti kaum musyrikin yang kekal di neraka. Azabnya tidak seperti orang-orang kafir yang kekal di neraka. Bahkan dalam hadis Qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya anak Adam, Loaati tanib kura bil ardi khataya, summa laki tanila tu shirku bil shay'an, laa ta itu kabikura Wahai anak Adam. Andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tanpa menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Tetapi makna hadis ini adalah lima yasyā. Bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Demikian pula hadis bitaqah. Hadis tentang kartu. Yaitu tentang seseorang yang memiliki dosa Sebanyak 99 catatan Setiap satu catatan sejauh mata memandang Kemudian dia ditanya satu persatu Dan tidak ada satupun yang dia ingkari Tidak ada satupun dosa itu yang dia ingkari Sampai akhirnya dia sudah Merasa pasti dia tidak mungkin selamat Dengan dosa sebanyak ini Lalu dikeluarkanlah sebuah kartu Yang tertulis padanya La ilaha illallah dan dikatakan kepadanya Hari ini engkau tidak akan dizalimi Maka ditimbang Antara kartu tersebut Dengan 99 catatan amalan dosanya Setiap satu catatan Sejauh matanya memandang Ternyata Kalimat La Ilaha illallah Lebih berat daripada seluruh dosa-dosanya Maka dia pun diampuni Maka dia pun diampuni Jadi Pentingnya Kita mengenal kesyirikan Agar tidak terjerumus di dalam kesyirikan Karena ini adalah dosa yang tidak terampuni Bahkan sebagian ulama' berpendapat Ayat ini Kalau kita perhatikan lafaznya Inna allaha la yaghfiru ayyushraqabihi Takdirnya adalah masdar isyraqan bihi <coughs> Ayyushraqabihi takdirnya adalah masdar isyraqan bihi Sehingga dia sama dengan Nakiratun fi siyakin nahyi Fatufidul umum Atau fi siyakin nafi Dia adalah kalimat nakirah Di dalam konteks penafikan Fatufidul umum Maka bermakna umum Mencakup syirik besar dan syirik kecil Tidak akan diampuni Syirik besar dan syirik kecil Hanya saja bedanya Pelaku syirik kecil Tidak sampai kekal Di dalam neraka tidak sampai kekal di dalam neraka. Kemudian kata Syekh, "Wa dzalika bi arba'i qawaid zakarahullahu ta'ala fi kitabih." Dan untuk <coughs> mengenal kesyirikan dan memahami hakikat tauhid adalah dengan mengetahui empat kaidah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam kitabnya. Insya Allah pada kesempatan ini kita selesaikan sampai kaidah yang pertama. Ini kaidah yang ringkas. Kata beliau rahimahullah al kaidatul ula kaidah yang pertama. Ini Kita mulai masuk pada inti kitab. An ta'ala anna al kuffar al ladina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mukiruna bi anna Allah taala huwal khaliqul mudabbir. Wan Nadali kalam yudukilhum fil Islam. Hendaklah engkau tahu bahwasannya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW mereka semuanya mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta dan pengatur alam ini. Namun keyakinan mereka tersebut tidak memasukkan mereka menjadi kaum muslimin. Tidak dikategorikan sebagai kaum muslimin. Ini kaidah yang pertama menjelaskan kepada kita bahawa orang-orang musyrik dahulu memiliki keimanan terhadap rububiyah Allah. Mereka memiliki keimanan terhadap rububiyah Allah, yaitu mengimani Allah yang mencipta, yang mengatur dan menguasai alam ini, yang memberikan rizki, yang mengatur segala urusan. Itu keimanan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Tapi ternyata mereka disebut sebagai kaum musyrikin Bukan orang-orang yang beriman Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah Mereka tidak memurnikan Allah di dalam ibadah Oleh karena itu Tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul AS, Adalah tauhidul uluhiyah Sebab mereka bertemu dengan Orang-orang yang sudah mengenal Rububiah Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka diingatkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja <tuh> Maka ini adalah peringatan bagi kita Kalau sekedar rububiyah saja yang kita imani Allah maha pencipta Allah yang maha kuat Allah yang maha perkasa Allah yang maha besar Allah yang maha mengatur seluruh makhluknya dan menguasainya Maka kalau sampai di situ saja tidak ada bedanya atau belum berbeda Antara keimanan kita dan keimanan kaum musyrikin jahiliyah Kaum musyrikin jahiliyah dahulu Sampai kita memurnikan ibadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja Makanya aneh Sebagian orang khutbah tentang tauhid Dari awal sampai akhir kesimpulannya apa? Allah itu ada Orang musyrik lebih beriman daripadanya Kalau cuma sekedar Allah itu ada Orang musyrik Bukan saja mengimani Allah itu ada Tetapi mengimani Allah pencipta dan penguasa ya, Tulis buku Tebal-tebal berbicara tentang tauhid Kesimpulannya Allah itu ada Cuma untuk membantah orang-orang ateis Ternyata kaum musyrikin Bukan hanya mengimani Allah itu ada Tetapi mengimani Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai pencipta dan penguasa Seluruh alam ini. Wal-dalil Qaulu Taala, dalilnya adalah Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kulma yarzukukum mina sana' wal ardh." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamlikus samawal abzara. Dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wama yukhrizul hiy min al-mayyid. Wajhriul Majidaminal Hayi dan siapakah yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari dari yang hidup. Disebutkan dalam tafsirnya maksudnya adalah mengeluarkan apa namanya mengeluarkan yang hidup dari yang mati adalah menciptakan <coughs> manusia yang hidup dari sperma yang mati atau sebaliknya menghidup mengeluarkan yang mati dari yang hidup yaitu mengeluarkan sperma itu dari manusia yang hidup dari situlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita wa mayudabbirul amra dan siapakah yang mengatur urusan yaitu urusan rezeki kehidupan dan kematian memberi manfaat dan mudarat maka tanyakan kepada mereka siapa yang melakukan semua itu fasayqulunallah maka pasti mereka akan menjawab Allah yang melakukan semua itu Perhatikan jamaah sekalian Ini keimanan <coughs> Kaum musyrikin terhadap Allah Mereka imani rububia Allah Ini imannya Abu Talib Imannya Abu Jahal dan imannya Abu Lahab Dan orang-orang musyrik Serta kafir yang lainnya Tetapi mereka tetap dianggap Kaum musyrikin bukan orang yang beriman Karena mereka tidak menyembah Allah Makanya di akhir ayat Fakul afalat takun Katakan kepada mereka wahai Muhammad Mengapakah kalian tidak bertakwa Yaitu tidak beribadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang satu saja Dan dalam Al-Quran banyak ayat yang semisal Di antaranya surat Luqman Ayat ke-25 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala man wal arda, Apabila engkau tanya kepada mereka Siapakah yang menciptakan Langit dan bumi Pasti benar-benar sungguh mereka akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-87 Apabila engkau tanya kepada mereka Siapakah yang menciptakan mereka Maka sungguh mereka akan menjawab Yang menciptakan kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah sekalian Kesimpulannya kaidah yang pertama ini adalah Menegaskan kepada kita Beriman terhadap rububia Allah saja Belum membedakan kita dengan kaum musyrikin jahiliyah Yang kepada mereka lah Rasulullah SAW diutus Untuk mendakwahi dan memerangi mereka Sampai kita beriman Bahawa hanya Allah SWT Yang satu saja Yang patut untuk disembah Dan kita hanya mempersembahkan Ibadah kepada Allah SWT Yang satu saja Jamaah sekalian Di sini sebelum kita tutup Ada satu faedah yang bisa kita petik dari sini Kaum musyrikin jahiliyah dahulu Mengimani rububiyah Allah Mereka menyekutukan Allah di dalam uluhiyah Tetapi kalau kita saksikan Kenyataan sebagian kaum yang mengaku muslim hari ini Mereka tidak sedikit yang menyekutukan Allah Di dalam rububiyah dan uluhiyah sekaligus Ya. Berapa banyak orang-orang yang berkeyakinan hasil panen mereka karena dibantu oleh Dewi Sri. Banyak berapa banyak orang-orang yang mengaku muslim berkeyakinan daerah mereka ini aman-aman saja karena dijaga oleh Kyai Sapujagat misalkan atau Nyi Lorokidul. Mereka menyekutukan Allah dalam rububiyah. Mereka meyakini tempat ini keramat karena ada penunggunya. Yang menguasai tempat tersebut Bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasainya Mereka yakini Para wali dapat mengabulkan Permohonan-permohonan mereka <coughs> Jadi lebih parah Dari kaum musyrikin di masa jahiliyah Kesyirikan Pada sebagian orang yang mengaku Muslim hari ini Itu justru lebih parah Daripada kaum musyrikin jahiliyah Dahulu mereka hanya menyekutukan Allah Dalam uluhiyah dan mereka mentauhidkannya dalam rububiyah Tapi kok orang yang mengaku muslim Menyekutukan Allah Di dalam rububiyah Dan uluhiyah sekaligus InsyaAllah akan datang kaidah yang menerangkan Bahawa kesyirikan di masa ini Lebih parah Bukan malah berkurang justru lebih parah Dibanding masa yang lalu Sekaligus Membantah Orang-orang yang tidak memahami pentingnya dakwah tauhid yang mereka mengira bahawa dakwah yang paling penting itu adalah dakwah yang lain bukan dakwah tauhid. Walhamdulillah <coughs> kita telah selesai dari kaidah yang pertama. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kaidah berikutnya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Wabillahi taufik. Memiliki apa? Trinitas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat wassalam ala Rasulillah amma ba'ad. Ini termasuk tuduhan orang-orang yang paling jahil yang jahilnya bukan jahil biasa tapi kelas berat. Yang mengatakan Bahawa pembagian tauhid terhadap rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat sama dengan trinitas. Ya. Atau yang lebih ringan daripada itu mereka mengatakan ini adalah sesuatu yang muhdats tidak ada dari masa salaf atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. <tuh> Maka bantahan terhadapnya kita katakan engkau bisa mengatakan demikian karena tidak memahami apa yang dimaksud tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ini hakikatnya karena dia tidak paham apa yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah dan asma wa sifat. Semuanya semua dari tiga macam tauhid ini berkesimpulan, kesimpulan akhirnya adalah Allah satu-satunya sesembahan. Bagaimana mungkin disamakan dengan trinitas yang meyakini sesembahan adalah satu dari yang tiga? Iya. Itu aja kita katakan kepadanya, kamu berani mengatakan demikian? Karena kamu tidak paham apa itu tauhid rububiyah, apa itu uluhiyah dan apa asma wa sifat? Padahal kalau kamu paham, tiga pembagian tiga macam tauhid ini kesimpulannya adalah Menekankan bahwa Allah yang patut untuk disembah Satu-satunya Tidak boleh dipersekutukan dengan siapapun Iya Bagaimana bisa disamakan dengan Trinitas Ada sebuah buku bagus Hantum harus baca Karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Abdad Yang berjudul Apa judulnya? Lupa ada Iya <coughs> Al-Kawlul Mufid Atau Al-Kawlul Sadid Alaman angkara taksim atauhid, ya kurang lebih seperti itu judulnya. Bagus sekali diberi mukadimah oleh Syekh Saleh Fauzan membantah siapa itu astaqaf, ya. membantah tokoh sufi masa ini astaqaf. Ya. Tapi ada astaqaf yang ahlu sunnah. Ya. Ini membantah tokoh sufi masa ini. Satu buku khusus membantah hal tersebut. Orang-orang yang apa namanya menolak. Pembagian Tauhid dan beliau sebutkan di situ nukilan dari ulama ussalauf dari ulama ussalauf dahulu <tuh> yang kesimpulannya adalah seluk apa namanya penetapan tiga macam tauhid tiga macam tauhid itu adalah hasil dari istiqraun nusus penelitian secara menyeluruh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang tauhid tidak ada satu nas pun yang disisakan semuanya diteliti semua ayat dan hadis yang berbicara tentang tauhid kenyataannya tidak keluar dari tiga macam tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa Buku ini banyak sekali faedahnya, beliau membantah apa namanya? sufi dan juga membantah sebagian tokoh-tokoh pergerakan. Ya. Jadi demikian uh, apa namanya kenyataannya tidak seperti itu, ya kenyataannya tidak seperti itu, bahawa justru pembagian tauhid menjadi tiga untuk menekankan hanya Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya yang patut untuk disembah dan bisa kita katakan ini ijma ulama ahlu sunnah wal jamaah di masa ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al Fauzan, hafidzahullah. Ini adalah Ijma ulama ahli sunnah di masa ini Tidak di, tidak terdengar <coughs> Ada yang mengingkari Ada yang mengingkari Pembagian tersebut Ia. Tidak ada satu ulama ahli sunnah wal jamaah Yang mengingkari pembagian tersebut Dan ijma adalah hujjah Ijma adalah hujjah Iya Kemudian ada satu Tulisan Said Agil Siraj dia pun menetapkan tiga macam tauhid ini. Ya, nanti mungkin nanti bisa cari di ada beberapa buku kata pengantarnya atau mungkin artikel di internet. Saya pernah baca. Dia pun mengakui tiga macam tauhid ini Rububiyah, uluhiyah, dan asma wasifat. Ya, jadi dari tokoh-tokoh mereka pun banyak yang mengakuinya. Karena kalau diteliti hakikatnya itulah yang diajarkan Islam. Itulah yang diajarkan oleh Al Quran dan sunnah nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Ini meringkasnya <coughs> mungkin lebih detail antum bisa baca pada buku yang ana sebutkan tadi. Wallahualam. Ini yang saya katakan tadi termasuk yang dibantah oleh Syekh Abdul Razzaq. Dan pula telah dibantah oleh para ulama di Lajnah Daimah dalam fatwa-fatwa. Demikian pula Syekh Salil Fauzan punya penjelasan bagus di dalam Saat Ta'liqat 'ala Tahawiyah bantahan terhadap mereka yang menambahkan tauhid hakimiyah. Tidak kita kenal seorang ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang menambahkan tauhid yang keempat yaitu tauhidul hakimiyah. Ya. Dan al-hakimiyah itu sendiri bisa masuk di dalam rububiyah dan bisa masuk di dalam uluhiyah. Dari sisi kita mengimani Allah Dia dialah al-hakim. Yang berhak menetapkan hukum, yang menghukumi di antara manusia itu masuk dalam kategori rububiyah. Apa perlunya mau dipisahkan? Apa perlunya mau dipisahkan? Kemudian dari sisi kewajiban kita Menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Tidak Menyamakannya dengan hukum makhluk Maka Ini bagian dari Tauhid uluhiyah Bagian dari tauhid uluhiyah Ya, Apa perlunya Dipisahkan menjadi Tauhid tersendiri Apa perlunya? Perlunya adalah Untuk mengajarkan kepada manusia bahwa itulah Ajaran terpenting dalam Islam itu yang mereka inginkan Pada saat yang sama Mereka menutup mata Dari kesyirikan-kesyirikan Yang banyak terjadi Di dalam uluhiyah Sampai-sampai mereka mengatakan Kesyirikan di masa ini Bukan lagi di kuburan-kuburan Tetapi di parlemen iya. Jadi Memahami, mengenal kesyirikan Yang terjadi di kuburan-kuburan saja Mereka tidak tahu Yang mereka tahu kesyirikan itu hanya satu Iaitu kesyirikan di parlemen ya. Makanya kemarin kita jelaskan panjang lebar Tentang penguasa yang Tidak berhukum dengan Syariat Allah SWT Pada asalnya Dalam keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah Dia telah melakukan syirik asgar Tidak dihukumi syirik akbar <coughs> <coughs> Kecuali dia melakukan satu dari tiga perkara Yang pertama Apabila dia menghalalkan Apa yang Allah haramkan Atau satu hukum yang bertentangan dengan syariat Yang kedua Dia menyamakan hukum Allah dengan hukum buatan manusia Yang ketiga Dia meyakini hukum buatan manusia lebih baik Daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala Ini rincian ahlus sunnati wal jamaah tidak dikafirkan penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali mereka melakukan satu dari tiga perkara tersebut Itu pun tidak otomatis dikafirkan Mesti apa namanya terkumpul padanya syarat-syarat pengkafiran Dan terangkat penghalang-penghalang pengkafiran Ini sudah kita jelaskan walaupun ringkas pada pertemuan hari Ahad kemarin Lauhader tum lestafatum insyaAllah Taala. Jadi ini termasuk perkara baru yang mereka ada adakan tidak ada dari ulama ahlus sunnah wal jamaah tidak dikenal ulama ahlus sunnah wal jamaah di masa ini <coughs> yang menetapkan tauhid yang keempat tauhidul hakimiyah. Ya makanya telah dibantah oleh ala jinada imah demikian pula syaikh alif fauzan uh, termasuk yang banyak membantah di dalam perkara ini. Karena apa? Efek negatifnya. Yang mereka inginkan di balik itu adalah lebih mendahulukan hakimiyah dan melupakan uluhiyah. Melupakan uluhiyah. Ini yang sebetulnya mereka inginkan. Kemudian, apa efek negatif yang muncul dari balik itu? Pengkafiran terhadap pemerintah. Pengkafiran terhadap pemerintah. Kemudian setelah pengkafiran apa? Pengeboman, pembunuhan. Itu hasilnya Itu hasil dari tauhid hakimiyah semuanya Yang mereka Pahami secara salah Yang mereka pahami secara salah Dan mereka lebih mementingkan Daripada uluhiyah Iya Jadi ini bukan perkara sepele Menambah pembagian yang baru Selain daripada yang disebutkan Ulama ahli sunati wal jamaah Dampak negatifnya Yaitu dia mengajak kepada Kesesatan-kesesatan yang lain Ini kenyataannya Wallahu alam. Berbuat dosa besar, tidak taubat Kemudian meninggal Tahta masyiatillah Itu yang kita maksudkan tadi Kalau dia taubat, kesyirikan dan kekufuran sekalipun Maka Allah maha pengampun Yang kita maksudkan di sini, Berbuat dosa besar Kemudian belum sempat taubat Lalu meninggal dunia Maka tahta masyiatillah Oleh karena itu dianjurkan bagi kaum muslimin untuk banyak mendoakan untuk banyak mendoakan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Barangkali di antara mereka ada pelaku-pelaku dosa besar yang belum sempat bertaubat. Iya, yeah. wallahualam. Bisa antum lihat di Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin. Cuma ana lupa di bab mana itu. Tapi bisa cari, mencari. InsyaAllah ada di situ. Empat tingkatan manusia menghadapi musibah. La yus'alu amma yaf'alu wawum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia... Perintahkan apa yang dia lakukan. Tidak perlu bertanya itu. Ya. Allah tidak patut menanyakan apa... Kenapa Allah berbuat begini, kenapa begitu. Yang ditanya adalah kita. Yang ditanya adalah kita. Iya. Itu saja sudah mencukupi insyaAllah. Gimana? Doa. Doa bid, Doa bit takfir. Ada buku Bagus. Dawa bidu takfir karya Syekh Muhammad <coughs> Bazmul Muhammad Bazmul Ini barangkali bisa kita katakan yang paling bagus ya. Syekh Muhammad Bazmul beliau adalah guru besar di Jami'ah Ummul Qur'ah Di situ sudah ada nukilan-nukilan dari para ulama terdahulu di antara yang paling banyak dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya yang paling banyak beliau menukil dari beliau dan ringkas buku ini ringkas baik kita cukupkan sampai di sini semoga ada manfaatnya trial -nya. apa itu Pertama sekali, tidak ada cara yang paling baik untuk memahamkan mereka selain mengajarkan tauhid berdasarkan dalil-dalil Al-Quran Wasunnah. Jangan dulu kita berfikir bagaimana memahamkan mereka secara logika secara akal. Cara yang paling baik adalah memahamkan tauhid kepada mereka berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Demikian pula memahamkan kepada mereka tentang hakikat takdir. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatunya di alam ini telah Allah tetapkan. Akan ada eseki, kemudian setelah itu terjadi gempa, itu sudah Allah tulis. 50 ribu tahun sebelum Langit dan bumi diciptakan ya. Kemudian yang ketiga Bisa jadi Dan memang Kenyataan seperti itu <coughs> Itu adalah sesuatu yang telah Allah Tetapkan ya. Yang kebetulan berurutan Kebetulan dari sisi kita ya Bukan dari sisi Allah menetapkan dan ini pernah terjadi Di masa Rasulullah SAW Hal yang Kedua-duanya berurutan Kemudian coba dihubungkan oleh Orang-orang Maka dibantah oleh Rasulullah SAW yaitu tentang Hidupnya atau lahirnya Ibrahim Atau wafatnya beliau Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Gerhana Maka Nabi SAW mengatakan inna syamsa wal kamara ayatani min ayatillah sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ya yukhawifullahu bihima ibadah Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan keduanya tersebut Yaitu dengan terjadinya gerhana La li mauti ahadin Wa la li hayatihin La li mauti ahadin wa la li hayatihin Bukan karena meninggalnya Seseorang, bukan pula karena hidupnya <coughs> Ini Bantahan Rasulullah SAW Terhadap Orang-orang di masa itu yang Menghubungkan Antara gerhana Yang terjadi di masa itu dengan Lahirnya atau Meninggalnya Ibrahim Ibrahim, Anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Jadi, uh, hal ini memang sesuai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu dipahamkan kepada mereka. <coughs> Pertama, ajarkan tauhid yang benar. Yang kedua, mengajarkan kepada mereka bahawa itu semua adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau yang masuk akal, bisa kita kembali kepada permasalahan musibah. Seperti yang kita bahas kemarin Ya, seperti yang kita bahas kemarin Musibah untuk apa bagi kaum mukminin? Untuk Kenikmatan bagi mereka Maka karena mereka sudah beribadah Allah timpakan musibah Bukankah Nabi SAW bersabda Mayuridillahu bi khairan Yusib minhu Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya Allah timpakan kepadanya musibah Inna allaha ida ahabda kauman ibtalahum Famana Rasulullah Ridho, Uman Sakhir Taufullah Suhud. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah timpakan kepada mereka balak. Mereka baru saja beramal soleh, ditimpa balak, menunjukkan Allah cinta kepada mereka. Kalau mereka Ridho, maka Allah pun Ridho kepada mereka. Tapi kalau mereka marah, Allah pun murka kepada mereka. Ya, mungkin dari sisi akal, sampai situ saja yang saya tahu. Ya, tapi yang paling penting. Adalah mengajarkan Tauhid Ya percuma saja Kita jelaskan kepada mereka dari sisi akal Tapi mereka tidak memahami Tauhid Dengan benar <tuh> Maka Dengan mudah Keyakinan Dan keimanan mereka akan menjadi rusak Ya Barangkali demikian Wallahualam Kauan sekalian ini saja yang bisa saya sampaikan Lebih dan kurangnya mohon maaf Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh